Rugăciunea a 14 în Duh și în adevăr. Doamne împărate ceresc te iubim, te slăbim și te rugăm. Văruiești-ne rugăciunea în Duh și în adevăr, curată, concentrată, continuă și binecuvântată. Pentru că tainele cuvântului ne-ai descoperit, în el care este Duh și viață veșnică. Să venim ne-ai chemat și ne-ai ajutat de slujbe sfinte și rugăciuni neînvrădnicit. Cu rugăciunea minții în inimă te-am cinstit. De aceea te rugăm ca în adâncul rugăciunii harice în duc și în adevăr să intrăm. Cu rugălul rugăciunii, sufletului te Tatăl Ceresc să-l slăvim, pentru ca rugăciunea harică în noi să o auzim, să ne înveți toate ca să ne sfințim. Cu tine pe treptele de săvârșire să pășim, cuvântul cel de taină să-l rostim, cu smerenia Domnului Isus Hristos să ne învelim, de smirna rugăciunii harice să ne învrednicim, ca fii în vierii împărăției și luminii să fim, venirea cu slavă a Domnului Isus prin faptele cele sfinte să o pregătim.